Kapittel 2 Dette var Israels sønner. Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issachar og Sebulon, Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Asher. Judas sønner var Er og Onan og Shela. De tre ble født ham av Shuhas datter, den kananeske kvinnen. Og Er, Judas førsteføtte, ble ond i Jehovas øyne. Derfor lot han ham dø og det var Tamar, hans svigerdatter, som fødte han Peres og Sera. Judas sønner var i alt fem. Peres sønner var Heseron og Hamul. Og Seras sønner var Simri og Etan og Heman og Kalkol og Dara. De var i alt fem. Og Karmis sønner var Akar, han som førte bandlysning over Israel og begikk en troløs handling i forbindelse med det som var vitil til inntiltjørelse g etans seer var Asarja. O Hessereron seer som blev ham var Jerameel og Ram og Kelubai. O Ram blev far til Aminadab, og Aminadab blev far til nasjon, Judas seerssthövding. O nasjon blev far til salma og Salma blev far til Boas og Boas blev far til Obed og Obed blev far til Isai, og Isai blev far til Eliab hans første og Abinadab, den andre, og Shimea, den tredje, Netanel, den fjerde, Radai, den femte, Osem, den sjette, David, den sjuende. Og deres søstre var Seruja og Abigail, og Serujas sønner var Abishai og Joab og Asael, tre. Og Abigail fødte Amasa, og Amasas far var Ismailiten Jeter. Og Kaleb, Hesrons sønn, far til sønner ved sin hustru Asuba og Jerjot. Og dette var hennes sønner, Jesher og Shobab og Ardon. Til slutt døde Asuba. Da tok Kaleb Efrat til ekte. Hun fødte ham med tiden Hur. Og Hur ble far til Uri, og Uri ble far til Besalel. Og siden hadde Hesron omgang med datteren til Maker, Gileads far og han tok henne til lekte da han var 60 år gammel, og hun fødte ham Segub. Og Segubb ble far til Jair, som fikk 23 byer i Gilead-landet. Senere tok Geshur og Syria, Havot-Jair, fra dem, sammen med Kenat med tilhørende småbyer, 60 byer. Alle disse var sønner av Makhir, Gileads far. Og etter Hesrons død i Kaleb-Efrata fødte Abia, Hesrons søstre, Hamso-Ashur. Tekoas far. Og sønnene til Jerameel, Hesrons førsteføtte, var Ram, den førsteføtte, og Buna og Oren og Osem, Akia. Og Jerameel fikk en annen hustru, hennes navn var Atara. Hun var mor til Onam. Og sønnene til Ram, Jerameels førsteføtte, ble Maas og Jamin og Eker. Og Onams sønner ble Shammai og Jada og Shammais sønner var Nadab og Abishur. Og navnet på Abisjurs hustru var Abihayil, som med tiden fødte ham Akban og Molid. Og Nadabs sønner var Seled og Appajim. Men Seled døde uten sønner. Og Appajims sønner var Yishi. Og Yishis sønner var Sheshan, og Sheshans sønner var Aklai. Og sønnene til jada, Shammais bror, var Jeter og Jonathan. Men Jeter døde uten sønner og Jonathans sønner var Pelet og salsa. Disse ble Jerame-els sønner. Og Sheshan fick ingen sønner, bare døtre. Nå hadde Sheshan en egyptisk tjener, hans navn var Jarha. Sheshan ga da sin tjener Jarha, sin datter, til Østerud, og hun fødte ham med tiden Atai. Og Atai blev far til Nathan, og Nathan blev far til Sabad, og Sabad ble far til Eflal, og Eflal ble far til Obed, og Obed ble far til Jehu, og Jehu ble far til Azaria, og Azaria ble far til Heles, og Heles ble far til Eliasa, og Eliasa ble far til Sismai, og Sismai ble far til Shalom, og Shalom ble far til Jekamja, og Jekamja ble far til Elishama. Og sønnene til Kaleb, Jerameels bror, var Mesha, hans førsteføtte, som var far til Sif, og sønnene til Maresha, Hebrons far. Og Hebrons sønner var Kora og Tapua og Rekem og Shema. Og Shema blev far til Raham, Jorkiams far. Og Rekem ble far til Shammai. Og Shammais sønn var Maon, og Maon var far til Betsur. Og Efa, Kalebs medhustru fødte Karan og Musa og Gases. Og Karan blev far til Gases. Og Jadais sønner var regem og Jotam og Geshan og Pelet og Efa og Shaaf. Og Kalebs medhøstru Maaka fødte Sheber og Tirhana. Med tiden fødte hun Shaaf, Madmanas far, Sheva, Makbenas far og Gibas far. Og Kalebs datter var Axa. Disse ble Kalebs sønner. Sønnene til Hur, fratas førsteføtte. Shobal, Kiriat-Jerims far, Salma, Betlehems far, Haref, bet far. Schubal kir de far, hjerimsfar fikener. AROe, halvparten av menått. O Kir de at var get rittenne og putne ogjuma tittenne og, og misterreitenne. Det var disse so at tittenne og eks av littenne Salmas ikk var betlehem og Netofatittene, to fatttenne, har troått bett og halpartten av man Sorittene og slektene til skriverne som bodde i Jabes var tiratittene, skimatittene, sukatittene. Dette var de kenittene som kom fra Hammat, far til rekabshus.